s'ha acabat? Senyor Schubert, què vol dir que s'ha acabat? No l'acabo d'entendre. És molt fàcil. Vull que deixis d'investigar el cas que et vaig encarregar. A veure, esperi un moment. No nego que el cas d'en Carl Newman hagi donat resultats. Ha reconegut que és el seu fill. I saps que t'estic molt agraït. Sí, però escolti una cosa, el cas encara no està resolt ni tancat És molt probable que la mort de l'Edmund el noi que es feia passar pel seu fill, no fos un suïcidi Encara no sabem qui va impulsar en Fallen a actuar d'aquesta manera Per mi el cas està resolt i ben resolt Perdona, pare, ja tens el té a punt Molt bé, gràcies Ah, hola, Com està? vols acompanyar? No, moltes gràcies Has fet una bona feina Quan vulguis m'envies la factura Fa un dia esplèndid Sí Ha vingut en Johan, pare Ai caram En Johan també m'ha vingut a veure Sembla mentida que un home fred Com el gel Desconfiat i solitari com ell s'hagi transformat de sobte en un vell afable pel sol fet d'haver trobat el seu fill. Aquell somriure no sembla el somriure d'un home que es va guanyar el sobrenom del vampir de Baviera. Ai, caram, en Johan també m'ha vingut a veure? Hm. monstre. Un sol cas. I doncs, ara dediques tots els teus esforços a trobar aquest cadell? Sí. I si no estic molt equivocat, tot indica que l'exmarit se'l va portar. Ha, ha, ha, ha. Veig que lluitar per la custòdia d'un cadell tampoc resulta senzill. Ja ho pot ben dir. Si no et sap greu, jo prendré una mica de vi. Endavant, faci. A mi l'aigua ja m'està bé, cregui'm Veig que ara tens menys feina, però tot i així, no sembla que l'alcohol et temti gaire, oi que no m'equivoco? És veritat, en aquest aspecte estic tranquil mm. Què vols dir, en aquest aspecte? Que hi ha alguna cosa que et preocupa? No, de fet, ara disposo de tant de temps lliure que l'acabo dedicant a bestieses Continua em dedico a rellegir una carpeta amb retalls de diari que vaig reunir quan feia de policia. Investigacions de casos no resolts. Ja ho entenc. I digues, què sents quan veus aquests retalls? Una mica de ràbia. Són moltes coses, un assassinat darrere l'altre. Quan penso que l'assassin encara corre lliure, que no l'he pogut atrapar, se'm regira l'estómac perquè se'm fa insuportable adonar-me de la meva inaptitud. Aptituds en tenies de sobres Però et prenies la feina massa pit I et vas implicar d'una manera massa personal En tots els casos que portaves La dificultat que comporta entendre La ment del criminal va desembocar la frustració I em va llançar la beguda mm, Exactament Senyors Ah, que bé, al sopar T'he de dir que no considereu que això que fas sigui negatiu. Mm. Vull dir això que rellegeixis articles de casos de fa temps. L'únic que aconseguiré és tornar-me a frustrar. No, ja no. Vull que em vagis explicant el que et passa pel cap quan repasses aquests casos des de la perspectiva actual. Vas matar d'un tret aquell jove assassí en sèrie sota els efectes de l'alcohol? Ara estàs prou preparat per enfrontar-te cara a cara a aquesta veritat, però encara intentes evitar recordar què vas pensar en el moment de prema el gallet. Encara el veus, oi? Vull dir, el fantasma d'aquell noi. Sí. Quan tot s'aclareixi, quan arribi el moment en què la veritat surti a la llum, el fantasma també desapareixerà. arribi el moment en què la veritat surti a la llum. El cas de l'assassinat del comptable Holmer. La víctima, Joachim Holmer, tenia una trajectòria professional estable. No era la mena d'home que es guanya l'odi dels altres. Però va morir apunyalat. No es van trobar indicis de robatori. L'assassinat de la veu divina. Les víctimes van ser una mestressa de casa i un conductor... En tots dos casos, a la paret de l'escenari del crim, es va trobar escrit un missatge que deia «He sentit la veu de Déu». L'assassinat del president de l'empresa d'Ornach, un dels homes més rics de l'estat de Baviera, en Rute Gauk, va ser trobat mort a trets al bosc de Halteholtz. Hmm. L'assassinat del matrimoni Xpera. Van trobar els cossos del matrimoni de mitjana edat flotant al riu. Es va investigar com a possible cas dels assassinats de matrimonis de mitjana edat. Un metge japonès, testimoni vital del cas, encara no l'han trobat. déu nhi Com més casos sense resoldre, més alcohol consumia. Però ara és diferent. Ara me n'adono. És exactament com diu el doctor. Així és com es pensa quan un no està borratxo. Eh? eh? Però... Espera un moment. Pensa. Pensa. Eh? I digues, què vas pensar en aquell moment? Sé que em va venir un pensament, però... ara no el puc recordar de cap manera. Vas veure el fantasma d'aquell jove i el pensament et va fugir del cap, oi? Sí. No t'impacientis. Tard o d'hora tornaràs a recordar aquest pensament. Ja ho veuràs. Què pensava en aquell moment... Em fa l'efecte que era una clau important per desxifrar tots aquells casos sense resoldre. M'ho hm? deu haver semblat. Qui hi ha? Qui ets? Per què em segueixes? que aquella vegada, en aquella ocasió, també em vaig endinsar en un carreró amb Peyton, aquell noi. <tots> em sap greu destorbar-lo aquestes hores. Tranquil, ja veig que estàs disposat a explicar-ho tot Endavant, doncs, t'escolto En aquella ocasió vaig, vaig veure el dins del noi, doctor Vaig saber de la seva existència en aquest món Era el mal fet realitat I va ser per això que li vaig disparar aquell tret I el vaig matar Molt bé, has fet bé d'explicar-m'ho Ara sí que et puc dir que estàs completament recuperat i hi ha més coses. Ho he recordat tot. Mm? El pensament que em va venir al cap l'altre dia. Resulta que tots aquells casos sense resoldre que em preocupaven tant, de fet, són un sol cas en realitat. Mm? Estimat Dr. Gillen, fa uns dies vaig rebre el teu llibre «Introducció a la transcendència de la psicologia criminal». L'he llegit amb molt d'interès. Pensar que un dels meus alumnes de l'època en què vaig exercir de professor a la Universitat de Düsseldorf fa aquesta mena d'aportacions, m'omple d'orgull. Canviem de tema, fa temps em vas comentar una entrevista que havies tingut amb en Pita Jürgens, l'assassí en sèrie que estaves estudiant. En aquella ocasió, sembla que en Júrgens va declarar que havia comès els assassinats per obeir les ordres de cert amic. Malauradament, la memòria em falla i no aconsegueixo recordar-me'n. M'agradaria que em tornessis a dir quin era el nom de l'amic que et vas mentant, Júrgens. Per cert, quan estudiaves a la universitat, vas demostrar ser un estudiant brillant. Recordo que al mateix curs hi havia un altre estudiant tan brillant que fins i tot podia rivalitzar amb tu. Va triar la branca de la neurocirurgia, però en l'actualitat s'ha convertit en un testimoni vital en un cas d'assassinat en sèrie. Si saps alguna cosa sobre ell, per poc que sigui, m'agradaria que me l'expliquessis. Quina mena d'home és i on pot ser el reconegut doctor... Kenzo Tenma Ja me'n recordo, vostè portava el cas Sí, ara me'l guanyo la vida fent de detectiu privat Em sap greu recordar-li moments tan durs però estaria disposada a respondre a unes quantes preguntes sobre el cas de l'assassinat de la veu divina en què va morir la seva mare I tant que sí, ja han passat quatre anys i la policia pràcticament ha abandonat la investigació Schubert, diu? Sí, si no ho recordo malament, la seva mare va treballar per aquell home com a dona de fer feines. Doncs sí, és veritat, però d'això ja fa 20 anys. Vostè sap si va plegar per algun motiu en concret? La meva mare es va posar malalta i des de llavors va decidir no anar tan lluny i quedar-se a treballar pel veïnat. A més d'això, recorda si hi va haver algun problema amb el senyor Schubert? I ara, al contrari, a la meva mare li agradava molt la poesia El senyor Schubert ho sabia i quan encara hi veia Solien passar moltes estones plegats llegint poemes Ara que penso Acompanyi'm-se Fixi's, miri això És un record de la meva mare i no me n'he sabut desprendre el senyor Schubert va regalar a la meva mare tots els llibres de poesia d'aquesta prestatgeria. Així que l'investigador del cas d'assassinat del president de l'empresa Tornach ara fa de detectiu privat. M'agradaria tornar-li a fer unes quantes preguntes. Vostè era el seu secretari. Deu saber si hi havia algú que li tingués rancúnia. Els enemics del president? Com ja vaig dir, ni havia tants que ni tan sols es podien comptar. Escolti, la policia ja hauria d'haver fet investigar fa molt de temps la llista d'empreses que el senyor Gau va fer tancar. A part del senyor Gau, que a l'estat de Baviera hi ha un altre financer poderós, quina relació tenien? Es refereix al senyor Schubert? <ríe> Aquests dos homes, evidentment, van ser rivals tota la vida. Suposo que en deu estar al corrent. <ríe> Per si no ho sap, el senyor Schubert es va arruïnar en dues ocasions. La segona vegada que es va arruïnar va ser a conseqüència d'una lluita empresarial aferrissada amb el senyor Gauk. És a dir, que el senyor Schubert es va arruïnar per culpa del senyor Gauk. Però algunes vegades també va sortir perdent el senyor Gauk. Podem dir que s'odiaven. És clar. Quan coincidien de tant en tant en alguna festa, la situació era terrible. Es deixaven emportar pels sentiments i començaven a discutir. Em costa de creure. Doncs sí, cregui'm, els dos homes de gel. Eren els únics que podien enfrontar-se en igualtat de condicions. En realitat, més que rivals. Jo diria que en el fons eren bons amics. ¡Aneu amb compte! Ah, en Hans. I tant que el coneixia. Va ser una de les dues víctimes de l'assassinat de la veu divina. Era un bon home. Quina llàstima. Pel que diu, el senyor Hans era una bona persona. Sí, que era. Em convidava sovint a una copa. Si no m'equivoco, havia treballat de xòfer pel senyor Schubert, oi que sí? Em sembla que sí, però ja fa molt de temps. Deu fer uns 30 anys. I no saps si va passar alguna cosa? Doncs que en aquella època en Schubert es va arruïnar, És ah, clar, ja ho entenc. Llavors no hi va haver cap problema entre ells dos? Si vols saber com eren Hans, escolta bé el que et diré. Ja fos un ric podrit de diners com aquell o uns morts de gana com nosaltres, en Hans era un home molt agradable, capaç de tractar igual de bé a tothom. Solia explicar que va ser ell qui va inculcar en aquell home tan fred l'amor per l'ornitologia. L'amor per l'ornitologia? Sí, deia que quan se l'emportava al bosc, en comptes d'un vampir es divertia com si fos un nen. I han passat dos anys des de llavors però el seu record encara és molt present. El meu marit era un home honest i mai va fer res que pogués despertar l'odi de ningú i pensar que va morir d'aquella manera. La comprenc. Dispensi la pregunta, però el seu marit... Sí. Quan era un nen, va estar en una institució i va tenir diferents famílies d'acollida. Amb molt de sacrificis va fer comptable. Recorda si el seu marit va rebre encàrrecs de feina per part del senyor Schubert? Unes quantes vegades, però sempre els havia refusat. També és cert que anava prou atrafegat amb la feina que tenia, però deia que aquell home tenia un concepte dels diners diferent del seu. En aquest aspecte, el meu marit era incorruptible. Li agraeixo molt la seva col·laboració. Què li sembla? Creu que podrà trobar l'assassí? Faré tot el que pugui. Li prometo que l'enxamparé. Adéu. Uh, D'això... Sí? Una última pregunta. Té idea de com es van conèixer el seu marit i el senyor Schubert? Doncs sí. Es van trobar al bosc. Al bosc? Va ser quan el senyor Schubert encara hi veia. Van coincidir en enmig del bosc. Vostè sap què hi feien allà? Anaven a observar ocells. Des d'aquell dia i van anar plegats en diverses ocasions. Observar ocells, divertir-se com un nen, llegir poesia plegats, bons amics. Es troba bé? Sí, estic bé. Gràcies. Renoi, quina manera de conduir. No semblava una simple improvència. Era com si el volgués atropellar. Dr. Reichwein, per fi he tret l'entrellat. Tal com li vaig dir l'altre dia, els casos que em portaven de cap quan treballava com a inspector de policia apunten tots cap a la mateixa direcció. L'assassinat de la veu divina, l'assassinat del president de l'empresa d'Ornach, l'assassinat d'en Holmer... Aparentment semblen casos totalment independents. Els procediments dels crims no encaixen, les víctimes no tenien cap connexió. I econòmicament tampoc estaven relacionades. Per això hi ha una realitat que no va quedar anotada en els registres. Tots els assassinats presenten un punt de connexió. La mort de totes i cadascuna de les víctimes tenia com a objectiu deixar sol el senyor Schubert. Mm. Hi ha una altra coincidència estranya. Poc abans que tingués lloc l'assassinat del president de l'empresa d'Ornach, el senyor Gau, president de l'empresa, va marxar dient que havia de dur a terme una important negociació. El nom de la persona amb qui havia de negociar. El nom del déu que l'assassí va escriure a la paret en el cas de la veu divina. El nom de l'assassí que va facilitar el metge japonès testimoni vital dels assassinats de matrimonis de mitjana edat. L'únic cas que sembla no tenir cap relació amb la resta de casos que van quedar sense resoldre. Resulta que tots aquests noms coincideixen. Johan. Eh? Un exalumne meu, especialista en psiquiatria criminal, va estudiar el cas d'un assassí que deia haver comès un dels assassinats sota les ordres d'un amic. M'ha escrit per donar me els detalls. El nom d'aquest amic és... Johan. És un nom molt comú. És possible que aquesta aparent connexió no sigui més que una coincidència. Però posem per cas que fos veritat. Llavors, voldria dir que hi ha algú que es fa dir Johan, que durant quatre anys ha planejat tota una sèrie d'assassinats amb l'únic objectiu d'assumir en Schubert en la més profunda soledat. I ves quina coincidència que la Margot Langer, mare del fill d'en Schubert, també ha mort. I en Fallen, aquell estudiant que deia que era el fill d'en Schubert es va suïcidar oportunament quan va aparèixer el seu fill de veritat Pensem per un moment que existeixi de veritat on deu ser ara aquest tal Johan Ai caram Johan també m'ha vingut a veure oh. Hola Johan Fa un dia esplèndid. Sí, un dia preciós. Aquest Johan és a la vora d'en Schubert. Episodio 29. Ejecutado.